Неприборка Неприборкана Анжеліка Книга четверта Частина перша Від'їзд Розділ шостий Увійдіть святий отче, запросила Анжеліка. Священник зам'явся на порозі кімнати, де на нього чекала знатна дама у скромно дорогому вбранні. Він явно соромився своїх великих грубих черевиків і позеленілої сутани з обшарпаними рукавами, з яких стирчали його з'їдені морською сіллю багряні руки. «Вибачте, що вас приймаю тут у себе у кімнаті, я приїхала сюди потай, і не хотіла б, щоб не помітили й впізнали», – одразу пояснила молода жінка. Священик знаком показав, що розуміє її, і що ці дрібниці йому байдужі. Він сів на табурет на її запрошення. Тепер Анжеліка почала впізнавати його. Так він сидів того вечора біля догорілого вогнища на місці страти, згорбившись, наче задерев'янілий коник. І тільки очі його спалахували, наче вуглини, коли він піднімав повіки. Анжеліка сіла навпроти нього і запитала. «Ви впізнаєте мене?» «Я згадую». Суворі риси отця Антуана торкнулася посмішка. Він уважно розглядав жінку, яка сиділа перед ним, порівнюючи її з тією, що металася у розпачі, що втратила голову, майже божевільною, яка кружляла навколо вигорілого вогнища під поривами холодного зимового вітру, що зрідка роздмухував не зовсім згасле вугілля. «Ви тоді чекали на дитину», – додав він тихенько. «Що сталося з нею?» «То був хлопчик. Він з'явився на світ тієї ж ночі. Він народився і вже помер. У дев'ять років». Приголомшена спогадом про маленького кантора, вона відвернулася до вікна, промовивши про себе. Його взяло середземне море. На дворі тимніло. Звідти із усіх прилеглих провулків долинали вигуки, пісні, крики, розмови турків, іспанців, греків, арабів, неаполітанців, англійців, що юрмилися біля притонів і шинків. Десь неподалік задзвеніла гітара, а потім мелодію продовжив голос, чоловічий, молодий, сповнений гарячого почуття. Але за всіма цими звуками та шумами відчувалася присутність моря, і чути було, як воно гуде безперервно. Немов величезний рій бджіл, там, унизу, біля міста. Отець Антуан дивився на Анжеліку і розмірковував ця жінка у блиску чарівної краси, здавалося, нічого не мала спільного, і з тією бідолашною, що тремтіла від жаху й розпачу, образ якої зберігся в нього в пам'яті. Це була впевнена в собі. Вона знала, що робиться довкола і що треба робити їй, і могла навіть бути небезпечною вкотре він стикався з неймовірною зміною людей під впливом пережитого. Він ніяк не впізнав би в цій дамі ту нещасну жінку і не вважав би можливим ототожнити їх, якби не скорботний вираз, що з'явився на обличчі жінки, коли вона говорила про свою дитину. Тепер вона знову перевела погляд на нього, і маленький священик підібрався, схрестив руки на колінах, ніби готуючись до боротьби. Він раптом злякався майбутньої розмови, адже вона змусить його все розповісти, а це означає взяти страшну відповідальність. «Святий Отче», – заговорила Анжеліка, «я так і не дізналася, а тепер дуже хотіла б знати, якими були останні слова мого чоловіка на багатті». «На багатті», – наполегливо підкреслила вона, «в останню хвилину, коли його вже прив'язали до стовпа. Що він тоді сказав?» Священник підняв брови. Пізно ви захотіли про це дізнатися, пані. Тепер вам доведеться вибачити слабкість моєї пам'яті. Я нічого не пам'ятаю про це. З того часу минуло багато років, і мені довелося багатьох засуджених проводжати в останню путь. Повірте мені, я не можу нічого вам повідомити. Ну що ж, але я можу. Він нічого не сказав. Він нічого не сказав, бо він був уже мертвий. До стовпа прив'язали мерця, іншого мерця а мого чоловіка, живого, забрали підземним ходом, коли перед очима натовпу виконувався несправедливий вирок. Король мені все це розповів. Вона уважно вдивлялася в обличчя священика, чекаючи на подив, протест, але він залишався спокійним. То ви це знали? Ви це знали увесь час? Ні, не весь час. Підміну зробили так спритно, що я тоді нічого не запідозрив. Йому щось вдягли на голову. Тільки потім... Потім? Де? Коли? Від кого ви дізналися? Тяжко дихаючи, спалаючими очима, вона продовжувала шепотіти. Ви ж його бачили, чи не так? Ви його бачили, уже після багаття. Він уважно вдивлявся в неї. Тепер він її впізнав. Вона не змінилася. Так-так, я його бачив, слухайте ж. І він почав розповідь. Це сталося у Парижі у лютому 1661 року. Можливо, тієї самої морозної ночі, коли помер мучений демонами чернець Бешер. З останнім криком «Пробач мені, пейрак!». Отець Антуан молився у каплиці. До нього підійшов послушник і сказав, що якийсь бідняк наполегливо просить про зустріч із ним. Цей бідняк, проте, сунув у руку послушника золотого. І той не наважився виставити його за двері. Отець Антуан вийшов у приймальню. Бідняк стояв там, спираючись на грубу милицю, і масляна лампа відкидала на побілені стіни його потворну, майже безформну тінь. На ньому був пристойний одяг, а на обличчі чорна залізна маска. Він зняв маску, і отець Антуан упав на коліна, благаючи небо врятувати його від страшних видінь, бо перед ним був привид, привид того чаклуна, якого спалили, адже він сам це бачив на Гревській площі. Привід глузливо посміхнувся. Він намагався заговорити, але з його вуст виходили лише хрипкі невиразні звуки. І раптом він зник. Не відразу отець Антуан здогадався, що той просто знепритомнів і лежить на підлозі біля його ніг. Тоді почуття милосердя спонукало його подолати страх і нахилитися до нещасного. Це була безперечно жива людина, хоч і напівмертва. Гранично виснажений, худий, як скелет. Але на ньому була важка сумка, повна золотих монет та коштовностей. Багато днів цей прибулець був при смерті. Отець Антуан доглядав його, поділившись таємницею з настоятелем монастиря. Він був дуже виснажений. Неможливо було зрозуміти, як змучене катами тіло виявилося здатним на такі зусилля. Кульгава нога його була уся в страшних ранах. І нижче коліна, і вище. З цими відкритими ранами він крокував, спираючись на милицю, без відпочинку майже цілий місяць. Така сила волі робить честь людському родові. Так, пані. Бідолашному тюремному священникові граф Депейрак, колись такий могутній, сказав «Ви тепер мій єдиний друг». Про нього, про цього жалюгідного священника, граф згадав після того, як витративши останні сили, щоб пробратися до свого дому в Ботреї, Відчув, що вмирає від слабкості. Зробити такий шлях і загинути, коли успіх близький. Він вибрався з дому через таємну садову хвіртку, від якої мав ключа. Вийшов у місто і прокрався Парижем до монастиря Лазаристів, де встиг викликати отця Антуана. Треба було влаштувати його втечу. У Франції графу залишатися було неможливо. Отець Антуан мав незабаром вирушити до Марселя. Супроводжуючи туди партію каторжників Він отримав нове призначення Тепер його служба милосердя була серед засуджених на галери Тут же Депирака осяяла чудова думка Треба дістатися Марселя за кутим серед каторжників У Марселі він знайшов відданого йому Мавра на ім'я Куасіба Отець Антуан сховав золото та коштовності графа серед своїх пожитків І повернув їх йому після прибуття до Марселя Незабаром граф і Мавер покинули Марсель на рибальському човні. Це була вражаюча втеча. І з того часу ви його більше не бачили? Ніколи не бачив. І ви не маєте уявлення про те, що сталося, що могло стати із графом Депейраком після втечі? Я нічого не знаю. Вона питала його ще й очима. І потім несміливо промовила. Адже кілька років тому ви приїжджали до Парижа щоб дізнатися про мою долю. Хто послав вас? Я бачу, ви знаєте, що я бачився з адвокатом Дегре. Він сам мені розповів про це. Вона чекала, не зводячи очей з його обличчя, і оскільки він продовжував мовчати, наполегливо повторила. Хто вас послав? Священик зітхнув. Я справді не знаю. Це сталося кілька років тому. Я займався тоді у Марселі будівництвом лазарету для каторжників. До мене прийшов один арабський купець. Це часто трапляється у величезному портовому місці. Під великим секретом він сказав мені, що бажає знати, що сталося з графинею Депейрак. Мене просили поїхати до столиці Франції. Потрібні відомості можуть бути отримані від адвоката Дегре та ще від деяких осіб, список яких мені вручили. За свої послуги я отримав гаманець із значною сумою грошей. Я прийняв його, думаючи про моїх бідних каторжників. Але я даремно просив цю людину розповісти мені більше про те, хто її послав. Він тільки показав мені золоту каблучку з топазом, яка була в числі коштовності графа Депейрака, і я її впізнав. Я вирушив до Парижа виконувати це доручення. Там я дізнався, що графиня Депейрак стала дружиною маркіза дюплес маршала, що вона дуже багата і добре прийнята при дворі. Ви, звичайно, жахнулися, дізнавшись про те, що я вийшла заміж за іншого, коли мій перший чоловік ще живий. Можливо, ваша совість служителя церкви тепер заспокоїться, бо маршал убитий при облозі доля, і тепер я вже двічі вдова. Отця Антуана ці гіркі слова ані трохи не стурбували. Він навіть трохи посміхнувся, помітивши, що знав у житті чимало вельми незвичайних ситуацій, і повинен визнати, що проведення вело Анжеліку вельми крутими стежками. Він глибоко співчував їй. Отже, я повернувся до Марселя. І коли купець знову прийшов до мене, сказав йому все, що довідався. З того часу я про нього більше не чув. Ось усе, що я можу сказати вам, пані. Більше я справді нічого не знаю. У серці Анжеліки стикалися жаль, каяття, розпач. Він хотів таки дізнатися, що зі мною сталося. «А цей араб, що ви знаєте про нього? Звідки він приїхав? Ви пам'ятаєте, як його звали?» Священник напружував пам'ять, брови його здійнялися від зусилля. «Я намагаюся згадати щось, але даремно. Він назвався Мохамедом Ракі, але він не був арабським купцем. Я зрозумів це за його вбранням. Арабські купці з Чорного моря зазвичай одягаються як турки». Купці з Берберії носять широкі шерстяні плащі – бурнуси. А цей купець, мабуть, був чи то з Алжирського, чи то з Марокканського королівства. Більше мені нічого не відомо, а цього, звісно, мало. От тільки я ще пригадую, що він говорив мені про одного зі своїх дядьків. Зараз я згадав, що його звали Алі Мехтуб. Ми говорили про одного бранця з Берберії, якого я бачив на галерах і якого цей дядько, людина дуже багата, викупив із полону. Алі Мехтуб вів велику торгівлю перлами, губками та іншим добром цього роду. Він жив у Кандії і, мабуть, мешкає там і досі. Можливо, він зможе щось повідомити про свого племінника Мохамеда Ракі. «У Кандії?» – замислившись, прошепотіла Анжеліка. Анжеліка у супроводі фліпо вирушила до гавані, сподіваючись відшукати судно яке б взяло її далеку дорогу до островів Середземного моря. Дорогою Анжеліка раптом завмерла, протираючи очі, здавалося, що їй щось привиділося. За кілька кроків від неї стояв маленький дідок у чорному. Чорнота його одягу особливо виділялася на яскраво-блакитному небі. Він стояв біля краю набережної, глибоко задумавшись – і не помічаючи ні перехожих, які зачіпали його, ні вітру, що ворушив його сиву борідку. Не можна було засумніватися, що це метр Саварі власною персоною, із його заношеною ярмолкою, черепаховими окулярами, круглим коміром, що давно вийшов із моди, полотняною парасолькою і пляшкою вплетені оправі, акуратно поставлені біля ніг. Метер Саварі – паризький апир. «Метре Саварі!» – гукнула його Анжеліка. Він так здригнувся від несподіванки, що мало не упав у воду. Анжеліку він впізнав відразу. І в його окулярах засяяло веселе задоволення. «Так ви тут! Цікава ви особа! Я так і думав, що зустріну вас тут!» «Як це? Адже я потрапила сюди випадково!» М -м, «Випадок завжди приводить людей, схильних до пригод, в ті самі місця!» Чи є на землі інше місце, звідки можна було б пуститися у плавання на зустріч найнесподіванішим звершенням? Ви чистолюбні, вам обов'язково слід опинитися у Марселі. Це у вас просто було написано на лобі. Чи відчуваєте чарівний аромат, який носиться у повітрі над цим берегом? Це запах щасливих мандрівок. Він захоплено змахнув руками. Прянощі, ох прянощі, чи відчуваєте їх запах? Ці чарівні приманки захопили у далекі країні найсміливіших мореплавців. І він захоплено і впевнено став перераховувати ці скарби, загинаючи пальці. Імбир, кориця, шафран, паприка, гвоздика, коріандр, кардамон і найголовніше і понад усе – перець. Перець! – повторив він із захопленням. Вона надала йому далі вдаватися до чарівних мрій про безцінну гіркоту і відвернулася у бік фліпо який підвів до неї балакучого молодця в червоній матроській шапці. Той, здіймаючи руки до неба, одразу ж напустився на неї. «Це вам не шкода грошей, аби вирушити до Кандії? нещасна. Я думав, що це якась стара діва, якої немає чого втрачати, крім своїх кісток. Значить, у вас немає чоловіка, який би змусив вас притихнути. Чи ви така розпусна, що хочете доживати свій вік у гаремі великого турка?» Я сказала, що хочу їхати до Кандії, а не до Константинополя. Так у Кандії турки, дурненька. Там повно євнухів, чорних і білих, які приїжджають за свіжим товаром для великого хадзяїна. І вам ще дуже пощастить, якщо ви дістанетеся туди, не потрапивши раніше в руки якогось розбійника. Але ви вирушаєте до Кандії, справді? Вирушати я вирушаю, пробурчав Марселець. Та ось, не знаю, чи дістануся туди. Послухати вас виходить, що бербери вартують судна прямо біля виходу із Марсельського порту. Так вони там і тримаються, голубонько. Лише минулого тижня турецьку галеру бачили біля Ярських островів. Вона там щось виглядала. У нашого флоту не вистачає сил відганяти турецькі кораблі. Можете не сумніватися, вас дуже швидко візьмуть на замітку. І середземноморські торговці-рабами, білі, чорні та коричневі, християни, турки та бербери вступлять у бійку, щоб перепродати вас за великі гроші якомусь ожирілому старому паші. Погляньте. Люто жестикулюючи, він вказав на товстого турецького купця, що підходив до берега з цілою свитою. Вам дуже сподобається покірною лялькою брати участь у такому карнавалі. Анжеліка з цікавістю придивилася до цієї групи людей. Для марсельців видовище було звичне, а для неї – нове. Величезні тюрбани з помаранчевої чи зеленої кисеї вийдалися набряклими гарбузами над темними обличчями турків. Їхній яскравий атласний одяг, туфлі з загнутими носами, вишиті перлами, широкі парасольки, які тримали над своїми панами по два темношкірі хлопці – Усе це здавалося швидше сценою і забавної комедії, ніж небезпечною навалою. У них зовсім не злий вигляд, та й одягнені вони добре. Анжеліцій хотілося подразнити Марсельца. Тьху, не все те золото, що блищить. Вони ж знають, що тут ми у себе. І ті купці, що приїжджають у Марсель у справах, вміють прикидатись і виглядати пристойно. Але варто відплести далі замку Іф, там уже починаються піратські напади. І нема чого там чекати, крім піратства. Ні, пані, не дивіться на мене такими очима. Я до такої справи рук не прикладу. Богородиця мені цього не пробачить. А мене візьмете на свій корабель? Спитав Саварі. Ви теж хочете дістатися Кандії? До Кандії, а потім далі, зізнаюся, я їду до Персії. Але це поки що таємниця. Її розголошувати її не слід. Скільки ви заплатите мені за перевіз? «Я, власне, небагатий, можу запропонувати 30 ліврів. Але я володію таємницею, якій не має ціни». «Добре, добре, я бачу, що тут до чого». Мельхіор пан сам насупив свої кудлаті брови. «Дуже шкода, але нічого я вам не можу зробити. Ні для вас, пані, ні для вас, діду, ваших грошей не вистачить і до ні доїхати». «30 ліврів», – вигукнув обурений старий. З огляду на весь ризик – ці гроші просто жалюгідна дрібниця. А вас, пані, я не візьму, бо через вас за моїм кораблем потягнуться бербери. Неначе перепрошую. Але в вічливості тут не дотриматися. Морські юржії западло. З важливим виглядом, піднявши шапку, Мельхіор пан Насав пішов до свого корабля Жольєта, красуня, який чекав на нього біля причалу. Усі вони однакові ці марсельці, гнівно вигукнув Саварі. «Жадібні шахраї! Ніхто не поступиться своїми доходами заради урочистості науки!» «Я вже зверталася до різних капітанів невеликих кораблів, і все марно», – зізналася Анжеліка. «Усі відразу починають говорити про гарем та рабство. Можна подумати, що кожен, хто пускається у море, обов'язково потрапляє до рук великого турка. Так, або туніського бея, або алжирського дія, або марокканського султана». Люб'язно допомнив Саварі. На жаль, треба зізнатися, що так воно і буває здебільшого, але без ризику подорожувати не можна. Молода жінка зітхнула. З самого ранку одне й те саме. Глузливе здивування, знизування плечима, таке ж обурення, такі ж роздратовані відмови. Жінка, одна, без супутників, в кандію, та це ж божевілля. Тут супроводжувати корабель для охорони буде потрібно всьому королівському флотові. І Савері отримав уже чимало відмов, але через те, що в нього бракує грошей. «Давайте поєднаємося», – сказала йому Анжеліка. «Знайдете корабель, і я оплачу ваш проїзд разом зі своїм». Вона дала йому адресу готелю, у якому зупинилася, і на кілька хвилин присіла відпочити на нову гармату, стежачи поглядом за старими. У порту було багато цих гармат артилерійських, мабуть, привезених туди і забутих якимось постачальником флоту. Вони здавались більш придатними для відпочинку, ніж для стрілянини по ворожих кораблях. На цих гарматах зручно сиділи кумушки із канеб'єри, які в'язали в очікуванні рибалок, і торговці, які розкладали свої товари на гарматах. У Анжеліки розболілися ноги. До того ж, вона перегрілася на сонці. І заздрістю дивилась вона на жінок, чиї гарні грецькі обличчя з коров'ячими очима і глозливо-чуттєвими ротами так зручно ховалися у тіні величезних солом'яних капелюхів. Величним жестом вони пропонували перехожим гвоздики та креветки, не шкодуючи добрих слів для тих, хто відгукувався на їх запрошення, і проклинаючи тих, що проходили повз. «Купіть у мене цю пікшу!» – пристала одна з торговок до Анжеліки. Остання залишилася, а був цілий кошик. Подивіться, блищить наче нова монета. Мені додому далеко і нести її нема в чому. У своєму животі й понесете. Тяжкість невелика буде. Не сирою ж її їсти. Підсмажте на жаровні там у капуцинів. Я вам додам ще гілочку-чебрецю, засуньте всередину. Хай із нею підсмажується. У мене ж тарілки немає. Ну і що? Підберіть плоский камінчик біля води. І виделки нема. Ось уже привередниця, а пальчики твої славні для чого? Щоб позбутися, Анжеліка купила рибу. Тримаючи її за кінчик хвоста, фліпо пішов на куток, де три капуцини влаштували кухню на відкритому повітрі. У великому казані у них кипіла уха, яку черпаками роздавали біднякам. Поруч стояли дві жаровні, і капуцини продавали морякам за кілька грошей право приготувати собі на них їжу. Звідти долинав апетитний запах варів і смажень. Анжеліка відчула голод. Її тривога відходила на багато убік, коли вона так долучалася до життя Марсельського порту. У цей час усі жителі міста, включаючи найвимогливіших, спускалися до моря подихати його рідкісним повітрям. Недалеко від Анжеліки з порчеза вибралася дуже ошатна дама, а за нею виліз маленький синок, що тут же і заздрістю задивився на вуличених хлопчиків, що перекидалися на стосах бавовни. «Матінко, дозвольте мені погратися з ними», – благала дитина. «Ні, Анастасе, навіть не думай», – обурилася жінка. «Це босоногі негідники, маленькі нероби. Щастить їм», – норовливо протягнув хлопчик. Анжеліка співчутливо глянула на нього і подумала про флоримона і кантора. Нелегко їй було переконати Флоремона не йти за нею. Вона зуміла урешті вмовити його, коли пообіцяла, що пробуде до трьох тижнів, а якщо пощастить, тільки два. На те, щоб доїхати в поштовій кареті до Ліона, потім спуститися по Ронні, відшукати в Марселі тюремного священика і повернутися назад, не мало знадобитися багато часу. І Анжеліка сподівалася, що їй вдасться повернутися до Парижа до свого дому. Перш ніж королівська поліція помітить її відсутність. «Здорово я обіграю вас, пане Дегре!» – думала вона. Не без тривожного хвилювання вона пережила в пам'яті свою романтичну втечу. Флоримон сказав правду. Підземним ходом можна було пройти. Середньовічні склепіння, укріплені рукою, що набралася досвіду в рудниках і шахтах, ще довго були готові протистояти впливу вогкості. Флоремон проводив матір аж до покинутої каплиці у Венсенському лісі. Каплиця вже обвалювалася від старості, і мадам Дюпельсі Бельєр вирішила, що займеться після повернення ремонтом. Тепер вона, як старий Паскалу, думала, що все має бути гаразд до приїзду господаря. Але чому він не повертається, коли минуло вже стільки років? Зоря вже сходила над лісом коли вона на безхвилювання поцілувала на прощання сина. Який він хоробрий і як уміє зберігати таємниці. Цим можна пишатися. І прощаючись вона сказала йому, що пишається ним. Вона дивилася, як учерява голова повільно ховається за трапом потайного входу. Перш ніж опустити затвор, Флоремон підморгнув їй. Для нього це було захоплюючою грою. З лісу Анжеліка у супроводі Фліпо – який ніс її дорожній мішок, пішки дісталася найближчого села. Там найняла екіпаж, який довіз її до Ножана, де вона пересіла до поштової карети. До своєї мети Марселя вона дісталася. Тепер мав бути другий етап шляху – до Кандії. Розмова із священиком вказала новий шлях пошуків, щоправда важкий і ненадійний. Виходило так, що наступною ланкою ланцюга був арабський ювелір – й племінник останнім бачив де Пейрака живим. Мало було розшукати у Кандії цього ювеліра. Треба було ще добитися, щоб він допоміг зустрітися з племінником. А чи погодиться він на це? Але Анжеліка переконувала себе, що їй пощастило, що на неї чекає успіх, раз треба їхати до Кандії. Адже вона досягла покупки посади консула Франції саме на цьому середземноморському острові. Щоправда, вона не знала, чи можна їй скористатися цим званням, оскільки вона нині порушила наказ короля. Тому та й з інших причин вона хотіла якнайшвидше виїхати з Марселя, уникаючи зустрічей з людьми свого кола. Фліпо не повертався. Невже потрібно стільки часу, щоб підсмажити рибу? Вона почала шукати очима свого юного слугу і незабаром побачила, що з ним розмовляє і, схоже, ставить йому запитання якась людина у коричневому реденготі. Фліпо здавався збентеженим, він перекидав із долоні на долоню підсмажену рибу, від якої тягнуло димком, і підстрибував, всіляко показував, що пік собі руки. Але співрозмовник не відпускав його. Нарешті, похитавши головою недовірливо, він відійшов і загубився в натовпі. Фліпо побіг у бік, протилежний тому, де чекала на нього Анжеліка. Трохи пізніше він з'явився, пробираючись з усілякими викрутками та оглядками, щоб уникнути стеження. Анжеліка піднялася і пройшла у темний провулок, де Фліпо сховався за стовпом. – Що це означає? Хто це зараз розмовляв із тобою? – Не знаю, я спершу не остерігся. Візьміть рибу, пані Маркізо. Від неї більшість залишилася, а кілька шматків я упустив, перекидаючи її з однієї руки у іншу. «Про що він тебе питав?» «Хто я такий? Звідки? У кого служу?» «Тут я йому сказав, не знаю». Він каже, що ж ти станеш мене запевняти, що не знаєш, як звуть твою господиню? На його манеру питати я здогадався, що це поліцейський. Ну, я й почав твердити, та ні, не знаю. Тоді він заговорив суворіше. Може, твоя господиня Маркіза Дюплесі-Бельєр? Чи не так? У якому готелі ви зупинилися? Ну і що мені було відповідати? Що ти йому відповідав? Я назвав на перше, що спало на думку, готель «Білий кінь». Він у іншому кінці міста. Їдемо швидше. Поспішно пробираючись вулицями, що піднімаються угору, Анжеліка намагалася зрозуміти, у чому справа. Поліція зацікавилася нею. Чому ж? Невже Дегрев встиг виявити її втечу і послав своїх підручних розшукувати її? Раптом її осяяло. Напевно, герцог Девівон помітив її напередодні у натовпі, коли виходив із карети. Він не відразу, можливо, пригадав, як звати жінку, чиє обличчя здалося йому знайомим, а потім згадав і наказав своїм слугам розшукати її. З цікавості, з люб'язності чи з бажання вислужитися перед королем? Як би там не було, із ним зустрічатися нема чого. Але не варто так уже й турбуватися. Герцог Девівон зазвичай брав участь у різних кампаніях далеко від двору і не міг стежити за усіма подробицями інтриг, що розгорталися там. Він пам'ятав, мабуть, що мадам Дюплесі Бельєру вважали за майбутню коханку короля. От і все. Вона заспокоїлася. Безперечно, це саме так якщо тільки цю людину не надіслав тюремний сященик, єдина людина у Марселі, яка знала, хто вона. Можливо, він хотів ще щось повідомити їй про Алімехтуба чи Мохамеда Раки. Але тоді він послав би свого знайомого прямо до готелю «Золотий колос», адже він знав, де вона зупинилася. До готелю вона добігла, задихаючись уся в поту. «Що ви з собою робите? Не можна так!» Вигукнула господиня. Ох, ці паризькі пані, тільки й бігають. Ідіть сюди. Я вам приготувала чудове рагу із баклажанів та помідорів і трохи часнику і перцю. Подивимося, як вам сподобається. Того набитий гаманець Анжеліки вселя в господині готелю в майже материнську турботу про самотню молоду жінку та співчутливу повагу. Те, що вона трималася так скромно, Її супроводжував лише один хлопчик-слуга, не могло обдурити досвідчену шинкарку, яка відразу здогадалася, що перед нею знатна дама, яка звикла до безлічі слуг, але бажає залишитися непоміченою. Ну і що? Відомо, що творить кохання. Ідіть сюди, у затишний куточок біля вікна. Тут вам буде спокійно за маленьким столиком, а інші мої гості зможуть лише здалеку поглядати на вас. «Що ви питимете? Надати вам слабенького рожевого вина з вара?» Пишні форми коріни ледве вміщалися у корсаж із червоного сатинету, що спускався на яскраву зелену спідницю, перехоплену чорним вишитим фартухом. Її чорне, як ніч волосся, завите і добре намаслене, ховалося під чепчиком, але кілька локонів спускалися поряд із довгими кораловими підвісками. По обидва боки її круглого обличчя, вражаючи білого і чистого. Вона поставила перед Анжелікою олов'яний кубок і обливний глиняний кухоль зі свіжою водою. Анжеліка підвела очі і побачила на порозі зали фліпо, що відчайдушно жестикулював. Коли Корина відвернулася, він підскочив до Анжеліки і прошепотів. Він прийшов сюди, цей злий, похмурий, той, що найгірший. Анжеліка кинула погляд у вікно. По вулиці спокійним кроком підходив до готелю, ніби прогулюючись від нічого робити, метр Франсуа Дегре у своєму реденготі із шовку кольору стиглих слив, тримаючи в схрещених за спиною руках тростину зі срібним наголів'ям.